Al-Sulimu Lillahi wa salatu wasalamu ala Rasulillah, a staihzabilillah, ya eyuhel ladinamnu kutiba alaikum usijamu kema kutiba ala ladine min qablikum lallakum tattakum sadakallahu lazim, kaže Allah Čelešanuhu o vjernici, propisan vam je post kao i onima prije vas, da biste se grijeha čuvali, da biste bili svjesni Allah Čelešanuhu. Ovim ajetom Allah Čelešanuhu naređi je post, nije on dobrovoljan, ima, mi znamo sve koristi posta znamo hadise o koristi posta i na Dunjavu i na Hiretu i tako dalje ali da nije propisan malo bi ko postio. ovo je znači naredba Allah Đelešanuhu kao što je bio propisan priješnji naredno a šta je cilj za sve propise koje Allah Đelešanuhu je propisao insanu je iz ljubavi prava njemu i da njemu bude dobro znači za dobro čovjeka pa je cilj posta po ovom ajetu da bi bili svjesni Allah Đelešanuhu da bi se čuvali da bi bili bogobojazni kako ko prevede ali post je specifičan ibadet za razliku od svih drugih ibadeta ibadeta on je najtajanstveniji ibadet, on je nevidljiv ibadet u stvari to je nikakva ni radnja to je samo čuvanje, kako bi rekao l'Essalam Esaomu Džune znači post je zaštita i kad te neko napadne ti reci ja postim znači kao da si ti pod uvjetom kao kad nekoga osuduje pa kažu sad si pod uvjetom ne smiješ godinu danu i da pogriješiš tako da je ovaj mjesec remazan Pored čišćenja tijela, jeste i čišćenje duše i razvijajne svijesti o tome da nas Allah vidi, da nas Allah gleda. I znači kad čovjek posti, on baš posti. On u Boga posti. Jer ne može e, da laže u tome. Kad Allah zna, jel posti i ne posti. Ok, mogu recimo sad, kad vi žedi da se sakrije, da se napije ili najede, da i da je kaže da posti. Znači samo Allah zna kad neko posti, da li posti. Pa ko posti, On zbilja postiji zato će imati posebnu nagradu, kako je rekao alaih salam u hadisu kuci, es saumuli, vane, et zaibihi, posti je moj i ja ću za njega posebno nagraditi. Za sve će Allah posebno za posti, zato što je to Božije svojstvo, jer čovjek kad posti znači on ništa ne radi, samo se čuva. I vazdan je on svjestan da on posti. Znao tačno kada će se iftariti za razkod drugih badet koji se vidi i može se i šetaniti među u tim badima, da ideš da džamiju, da, dadeš, da odeš nađu, da te hađujem zove i tako dalje, a kad postiš, onda se bilja postiš. Ali ima e, tri šarta posta kako smo njih nekada davno u Mektevu učili kod stari Fendija, kaže, ramazanski šarta ima tri prvije, Nije to činiti Ramazan za post, Znači, za svaki dan da ti nije tiš odlučiš da ćeš taj dan normalno postiti. Drugi, ne je snepitono da čuvaš se da ne pokvariš postiti. Treći, svim tijelom Ramazan za postiti. Šta znači svim tijelom? Jeste, pored toga što gladuješ, ko bude gladovo, a ne bude se čuvao harama i grija, on će imati nagrade samo za ono što bude gladovo. Jer pojedini od posta će samo glad i žeđe. Ali i to je neka nagrada koji budu gladovali. A oni koji budu postili, znači on zaposti sa svim bićem, znači i ušima, i očima, i jezikom. Znači, posti u svakom pogledu. E, pa je, e, kad govorimo o skrivnosti tog posta, e, e, jedan sam sebe izdao, kad ga je Omer Ibn Abdul Aziz iz jednog vidio finog považnjaka, kako finog lenja, kako je onako skroman i uljudan, pa velim u jedan kar javi tebe i pa kaže da ti budeš moj namisnik e, vidim kako si fin kako si dobar a on dodate pa kaže eto ja i postim e, a tu je skriveno a ni moru da kaže onda me on je rekao eto ne trebaš mi Biva što se, se dokazi ali ovo kad govorimo u ime Boga kad neko posti spominje se u e, jednoj predaju od Šiblija krenuli su oni na hađ i u putu je jedna banda dočekala da je okljačka a ovaj Šiblij da malo Smanji njihovu e, silu na njih, da i manje okrečkaju, da im puste, nešto mu ponudi hedije. A ovaj poglavic, glavni vođa bande, kaže ja postim. Pa mu kaže Šibli, ti postiš, a hoće i pokresati. Kaže ja u ime Boga postim. I ovo kad govorim u ime Boga postim, ona, jedno je to što on krade, a drugo je to što posti. Tako da ne bi mi to previše vezali, e, za sve će se vagati. Ali šta je pointa u tome? Kaže, šibli godini ponovo kad sam išao nađu, vidio sam ovu poglavicu na hađu. Došao čo, čovjek tobi. Kao onaj što je e, krao, a klanja. Pa se žaleve Pengamberu kaže, on krade, a klanja. Pa kaže, poslanik, puste ga. To što klanja, možda ga spriječi to, da ne radi što krade. Znači, ipak sve ima svoje mjesto. E, da ne bude kao onaj koji je Se zavjetu Allah, uđelešanuhu, bio mu magarac bolestan, pa kaže Bože, ako mi magarac ozdravi, sedam dana ću dobrovoljno postati, mimo Ramazana. I Allah dadni magarac ozdravi i on odluči, krene da napašta ti sedam dana kao zavjetni post. I tamo on sedmi dan posta magarac se ponovno razboli i krepa. I on se onda ra razljuti nakon u Afretu kaže E ovo, sedam dana ću odbit od Ramazana. Pa e, jedan alim čuo i rekao Pa nije niču da on nije postio u ime Laha, već u ime Magarca. Pa već je to kad nas je Allah počastio da smo dočekali Ramazan, onda da e, i ne samo da gladimo, nego da zapustimo svim bićem, i stomakom, i ušima, i očima, i jezikom. I onda, te, onda je se nadati da ćemo imati nagradu i korist, i na nadu naruku na hiratu. I molimo Boga da Allah primi naše postave, naše ibadu.